Rugăciunea a douăsprezecea, pentru taina și porunca în fiere. aleluia slavă fie Tată Cerescă toate făcătorule, te iubim, îți mulțumim și te rugăm, împlinește cu noi spatul cel dumnezeiesc, să facem pe om după tipul și asemănarea noastră, de aceea ne-ai dăruit cuvântul, lumina cea adevărată care luminează pe tot omul, care vine în lume, el este o taină făcută din har, adică nașterea cea de-a doua din Duh. Prin el ne schimbi și ne sfințești cu Duhul Sfânt. Ne arăți cât de mari sunt taina, grija și înțelepciunea ta. De aceea, prin Fiul tău cel iubit, cu slava ta neunit, ca să ne faci asemenea lui după har, fii ai tăi. Mințele noastre Tron ale Duhului Sfânt au devenit și sufletele noastre să-l lași al tău pără margini pentru că ne înalți și ne împărtășești cu Sfintele Taine, pentru că ne-ai plăsmuit cu mâna ta, ne-ai învățat poruncele tale cele Sfinte, ai pregătit pentru noi o lume nouă, plină de putere, frumusețe și slavă. De aceea ne uimești cu iubirea, grijă și puterea ta, fiindcă ești a toate binefăcătorul, a toate ziditorul. Atunci când în adâncul de taină al inimilor noastre ai sigat, mântuirea ta sunt eu, din rătăcirea noastră ne-ai îndreptat. În mâna ta cea puternică ne luat. Comana faptelor sfinte prin grija ta ne-am adunat. Sufletele neamului nostru le ai curățat, Cu fulgerul slavei tale în lumină ne-ai schimbat. Ca niște mădulare în trupul Domnului am stat, Ca într-un templu glasul tău l-am ascultat. Darurile tale cele fără număr în noi le a așezat. De aceea porunca ta... Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, din tot sufletul tău, din toată inima ta, din tot cugetul tău, am ascultat și ne-ai binecumentat.